Салтанат не звернула уваги, що малий підсів до чужинця і щось йому розказує. А той йому теж відповідає. Було тихо. Данило говорив напівшепотом, але довго говорив. Так йому хотілося, щоб світлий слід від Айдара лишився тут хоч би у когось, хоч би в душі цього хлопчика, який. Колись виросте зможе розповісти більше про свого пропалого брата. А може він забуде? Може, і він згодом відречеться. Як відреклися інші? Може, а може й ні. І Данила говорив і говорив, і бачив перед собою обличчя Айдара із стиснутими вустами. І з кошлатими бровами, що зрослися на переніссі, З буйною, важкою, темною чоприною, Що спадала на чоло аж до очей, Широких, розкосих, з довгими розрізами І чорних, як ніч. Настала одна хвилина, коли Данило відчув у тому І водночас полегшення від того, що вигорівся що хтось тут чув його, що комусь тут у рідному Айдаровому Аулі він сказав правду. Данило розповів малому Дауринові більше, ніж усім, але ж і йому не сказав, що Айдар чекає неподалік у горах, розповів про те, як визволив його з полону, як перечекали вони можливу погоню. «А де ж він зараз? Що з ним?» – спитав хлопчак. «Не знаю!» – відказав Данила неквапно. «Не знаю! Аби все було добре тут, то, може б, він і знайшовся сам, прийшов би до вас. А так не знаю. У нього своя дорога, а в мене своя». Так. Саме так колись він казав Айдарові, коли вони вперше роз'їхались у різні боки у відповідь на запрошення хлопця до себе, до батькового війська. А зараз, коли, повторяв це Дауренові, то розумів, що все повернулося інакше, вже відтоді, коли Айдар врятував йому життя у тій судочці із переслідувачами, із лашкарами ташкентського хана, хлопчик врешті пішов спати, і Данило, зморений за день усім пережитим, раніше, ніж зануритись із собі важкий сон, раптом утямив собі просту істину, яка вже і так віддавна зріла у ньому. Ставала чим далі очевиднішою, Та тільки зараз збагнув її до кінця, е Віднині дорога в них одна, У нього і Вайдара. Одна дорога, спільна, Раз і назавжди. Данило їхав повагом На захід від Кочів'я. Де вже почалося Звична вранішнє життя, не поспішаючи і не як людина, що вибрала певний шлях, довгий і важкий попереду, і не полишила позаду нічого важливого чи неспокійного. Даурен провів його теж на коні. Трохи приїхав з ним поряд, але зранку вони вже не розмовляли. Усе було Висловлено вночі. Коли прощались, хлопчик сказав, Якщо зустрінеш його де-небудь, Скажи, що я вірю. Спасибі, Даурине. Тепле почуття до хлопчика вибухнуло у словах подяки, І Данило відчув, як Даурин зрозумів, що він бачитиме Айдара. Десь колись, та бачитиме. Але він не промовив більше ні слова. Попрощався, і хлопчик повернув назад, а Данило, не озираючись, підігнав коня швидше. І далі, проїхавши трохи, пустив його повагом, їхав замислено, не озирався, не здогадувався, що доки він вів,